Hoofdstuk 76, 18 mei 2017, om 10 uur die ochend. Ek is een helder druppel waarin alles weer kaas wordt. Julle is allemaal in my oog. My oog aanskou elke beweging van elke mens, elke dier en elke ander organisme in die jul al. Ek sien die goed en die kwaad. Ek het die beste raad vir enige situasie. Ek geef vrijheid vir diegene wat vrij wil wees van alle vleeslike bande, en daarmee gee ek die ewige lewe. Ek raak harte aan, en gaan voor jou uit om die pad gelijk te maak, want jy is klein en swak. Jou lucht is duisternis, my lucht is ewig. Jy kan my lucht in jou opneem en een nieuwe weese word, want die kracht daarvoor kom uit my uit, nie uit jou uit nie. Neem jou swaard en neem jou pen, en smeel het saam, so dat jy harte kan doorboer daarmee. Maar voordat jy gedagte is op hoel loop daarmee, ola kiel tot stilte maan en die geestelike betekenis hier hiervan toelig as jy 'n gedagte kry moet jy dit altyd aan my gees meet bedoel ek dat jy ander moet dood met jou woord of bedoel ek altyd lewe leer om te onderskei tussen jou gevoelens van ywer en my ware bedoeling in liefde sagtheid is altyd die antwoord sodat jy nie anders sal verblind en dan self ook blind word nie laat die woede en die wraak aan my oor Ek weet precies wat om te doen met elke lieve mens, want ek het hulle geskep. Soms vergeet jylle jylle lieve broers wat in die sonde vast sit, en denk dat jylle een harde stamp of woord net die rechte ding is om hom wakker te maak. Ek sê jylle dat die liefde en barmhartigheid die sagste, maar, en ook, die krachtigste is. Dit is sterker as die grootste aardverskyvingsmachine op aarde, want elke lieve deelkie van hierdie machine bestaan uit dele van my, Dink so daar oor na en onthou waar alles vandaan kom en dan sal jylle sien dat nik sterker as liefde kan wees nie. Ek het jylle lief, ek wil jylle verseker dat baie broers en sisters wat nog na jylle mening vast het in die bose, baie makkelijk dier my bevry sal word en die heel ander paakie sal inslaan saam met my. Oe mense, jylle is my skaapies, kom in my kral en voor het te laat is, ek is die deur, dier liefde wees vir my gaan jy dier my die deur. Die deur sal altyd staan maar die tyd loop uit vir jou. Sal jy betijds inkom voor die nageval en die roofdier hulle verskyning maak? Het jy genoeg liefde in jou hart om die tragedie in jou leven te verdra? Nee, nie as jy nie in die stal is nie. Dan kan enige tragedie jou tref, want jy is buiten my. Hier in my stal is dit warm, snoezig en veilig. Dit is lig en leve hier. As jy nie in my wandel in jou dag tot dag bestaan nie, kan enige trageerde jou onverwachts oorval. Wees veilig in my, amen. Maar vir jylle wat hier binnen my is, gee ek my vrede, my skapies, my kinders, my vrou, jylle is allmaal veilig, amen.